щоб той дістав звідти трохи землі. А у далеко повнішій редакції ми знаходимо цю саму легенду у Болгарів. І це приводить нас до її первісного джерела, до науки Маніхеїв, з якої цілком стертий вже філософський дуалізм та застались тільки до наявності проста, хоч і цікава фабула. Так само джерелом космогенічних уявлень в українських віруваннях стала відома книжка візантійського письменника Косьми Індікоплова. В українських народних переказах земля являє собою площину, оточену з усіх боків водою та прикриту небесним склепінням. Серед цієї площини стоїть гора, що за неї заходить сонце. Саме через те й буває зміна дня та ночі. Отже, українські як космогонічні, так і космографічні уявлення безперечно книжного походження, хоч і дуже давнього. Вони свідчать, що коли б національна шкільна освіта, яка перервалася наприкінці XVIII століття, йшла своїм нормальним шляхом, ми мали б зараз до діла не з відгомоном візантійської схоластики та болгарських апокрифів, а з пізнішими науковими даними. Значно старовинніші та етнографічніші уявлення українського народу про небесні світила, хоч ці уявлення не скрізь однакові та мають на собі сліди ріжних часів. Наприклад, сонце – у Луцькому повіті на Волині уявляють собі царем неба, що освітлює та зогріває землю в день, обходить її вночі, а ранком знову з'являється на сході. У Новоград-Волинському повіті сонце вже утілене у вигляді жінки, а в Вінницькому повіті це вже чоловік, з ясним лицем, його проміння освітлює цілий світ, тощо. У легенді, що її навів Чубинський, ми маємо один із соняшних міфів, що, на жаль, дуже кепсько заховався та вставлений до одної дуже поширеної східньої казки на моральний сюжет, що кривда ніколи не залишається непокарана. Сонце у цій легенді уявлене в людському образі, Воно живе там, де земля сходиться з небом. Має матір та сестру. Умикає собі жінку в людей. Виконуючи свій щоденний обхід неба, воно вдягає ризу, що випускає світло й тепло. А другий тип уявлень про сонце має вже цілком інший характер, наявно пізніший. У Літинському повіті на Поділлю. Це отвір у хмарі, що через нього видно частину неба. У Проскурівському повіті це вогнева куля, що крутиться навколо землі. У Грубешівському повіті це вогонь, розкладений на небі, і його підтримує дід, від якого і залежить довжина дня та ночі. А В Уманському повіті це лице Боже, а в Холмському повіті це око Боже. У всякому разі, як свідчить Чубинський, сонце наче боготворене народом. Його вважають за святе й праведне. Коли хтось хоче помолитись і не бачить перед собою ні образа, ні Христа, ніякої іншої святої речі, то він мусить повернутися до сонця. А коли й сонця не видно, то він молиться на схід сонця, тобто просто повернувшись на схід. Отже, ми бачимо, що від давньої антропоморфізації уявлень про сонце, що, мабуть, існувала колись, зосталося дуже небагато утрималось тільки загальне переконання в божественній природі та святості Його. Наскільки та в чому саме заховалися на Україні